Posat. Demanem disculpes als oients que ens escoltin per haver posat supertramp. Eh? És un fet que no volíem fer però que se'ns ha escapat. Aniràs, en Pau anirà de, de genolls a Montserrat demanant disculpes. I més a veure, que saben que hi ha desprendiments. Si... Uh, Xavi Mir, bon dia, benvingut. Bon dia. Com va això? Mira, supertrampajant per aquí. Doncs molt malament perquè aquí, o sigui, el supertrampajar és nefast. Sí sí, sí. Aquests són els que van treure aquell disc que es dir Crisis, What Crisis que ara està en boca de tothom? Sí sí sí són aquests. Eh que sí? Malauradament van treure aquest disc. superdram. Què hem de fer. Treu-los. Gràcies. Bé, uh, per sort en Xavi Mir té un espai que és capaç de sobreviure fins i tot a la música de Supertramp, cosa que posa de manifest que és un espai de qualitat. Home, ara a un compromís, eh? Perquè tenia pensat uh, parlar avui d'un blocaire que és molt fan de Supertramp. Sí? I, i centrar-me en Supertramp. I ara què faig? Me'n vaig? Doncs... Home, uh, no, parla, parla d'ell. El que no farem serà posar la seva música, eh? No. no en tot cas, uh, vinga Xavi Mir, cada diuns ens acosta un bloc eh, i hi ha, un, hi ha avui un, un nou bloc. Busquem formats diferents, ens n'hem sortit prou bé fins ara i, i de fet, em consta que molts dels blocs que aquests dies hem estat comentant han tingut un augment de, de visites, eh? Perquè, ah, sí? Mira que bé. Sí, alguns sí. Sembla que els aranyacs estan molt al, al cas i comproven aquelles coses que els expliquem. Avui no, de quin bloc parlem? Doncs avui parlem eh, d'un bloc... Uh, que s'allotja en, en Wordpress mm. que ja n'havíem vist algun de Wordpress té un títol molt singular es diu uh, de lectura i decoració o para lectura i decoració i porta com a subtítol a punts d'una que treballa perquè els altres llegeixin o no aquest és el subtítol que bo, que bo és a dir, que va una mica del rotllo pel, pel títol deu ser reivindicatiu o no, suposo que tots tenim alguna cosa a reivindicar i que sigui el nostre dret d'expressar-nos a través d'un blog. Mm? De qui és aquest blog? Aquest blog l'escriu l'Anna Llistherri. Qui és l'Anna? L'Anna Llistherri és, eh, es presenta ella mateixa al blog dient que, minut, us ho llegeixo textualment, diu de moment, diu, bé, diu, aquesta és la presentació, aquesta presentació és la pàgina més vista i la que més em costa de fer el blog. Diu de moment i poso que em dic Anna Llistherri, mm -hmm. soc de Barcelona, soc filòloga, i fa uns quants anys que em guanyo la vida traduint i corregint textos. Per compte propi, des que va canviar el mil·lenni. He traduït alguns llibres, corregeixo algunes revistes i treballo en projectes diversos. Algun dia ho explicaré millor i potser fins i tot em poso una foto. O sigui que és una persona professional de la llengua que dedica bàsicament a aquestes dues activitats, correcció i, i traducció, i que ha tingut doncs, l'encertat pensament d'iniciar un blog amb aquest títol, que ja és prou suggerent, per a lectura i decoració. I això per què? Doncs si entreu en el blog, veureu que té una imatge, us en dono l'HTTP, mm -hmm. dos punts, dues barres, lectura i decoració, sí? a la illa, lògicament, .wordpress.com uh, Té com a il·lustració una cosa que ella explica, doncs, que és treta de, del mercat de Sant Antoni, és una, una imatge, doncs, que un llibreter va posar un rètol en una sèrie de llibres, eh, doncs, que a vegades, doncs, en lloc de posar de, de ciència, de, de dibuix, de no sé què, de, mm. llibres per lectura i per decoració, perquè es veu que a vegades doncs, els llibres serveixen per aquestes dues coses. Per llegir i, de vegades, per, per decorar. algun moble d'aquells... Mira, quina macos, aquests llibres. <laughs> de fet... Com eren? Les editorials que fan enciclopèdies ho miren molt, això. És a S'ha de fer un llum ben atractiu. Que quedi sé, bé, eh? un, un disseny que quedi xulo i que, que a dir una mica amb, amb la moda de mobles que en aquell moment hi ha per casa. Per tant, tenim un bloc d'alguna manera, jo penso que irònicament, el que fa és recollir aquest nom i, i aplicar-se'l dient, bé, doncs, mira, si tots aquests llibres serveixen per això, el meu blog, també, que serveixi per, pel mateix que servien aquests llibres, no? Sí, bàsicament. Jo vols que ella parla molt de llibres, de l'activitat editorial, de la seva activitat professional, i bé, es poden recollir coses molt diverses en el seu blog. De fet, eh, he volgut recollir, com sempre fem, la, la primera entrada uh -huh. que, que va penjar en el blog, i que és, és molt curiós. Eh, era, el primer punt es deia clar i castellà no clar i català, com diem d'altres clar, clar i castellà és, I deia és del maig del 2007, no? és del Ma... sí, del 14 de maig del 2007 el primer mm -hmm. punt mm -hmm. és una cita eh, és una situació d'un un suplement de la vanguardia d'aquella mateixa setmana, del 9 de maig del 2007 hi ha una pregunta de l'entrevistador, que era en Jordi Galves l'entrevistat és Francisco Umbral, mm -hmm. Galves li pregunta ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto escribir? I Umbral respon, para cobrar. Clar castellà. Per guanyar-se la vida. Per, per, per guanyar-se la vida, no per... per res més. Doncs això és eh, citat. I, bé, afegeix al petit apunt que ho va llegir el bloc La Segona Perifèria, o sigui, no directament a La Vanguardia, sinó se'n va assabentar a través d'aquest bloc que a vegades també és honest, no? Les fonts quines són? Mm -hmm. Jo qui ho he descobert allà ja i, per tant, ho, ho, ho anomeno. Ja està, per tant, ella s'estrena eh, amb un apunt que fa referència a Paco Umbral, eh, clai castellà, és evident, per a, què escrive, per a cobrar, i aquí, aquí és on s'inicia uh, aquest bloc que, que té aquest nom tan curiós que és Per si llegit o, o decorat, no? Paralectura i decoració. lectura i decoració, uh, que ens ha presentat en, en, en Xavi Mir. De fet, és, per què estic veient, és, és un bloc bastant... Um, visualment bastant simple. És a dir, són escrits curts, molts d'ells fan referència a d'altres mitjans, a alguns blogs d'altres ràdios, fins i tot ara veia que, que, ve que parlava de rac Vull dir, és un bloc bastant senzill que heu d'utilitzar per expressar-se, no? Sí, heterogènic, quan, quan a punts, vull dir, pot, pot parlar de diferents coses, però hi ha aquesta unitat temàtica una miqueta, no? Vull dir, del món editorial, de l'activitat aquesta... També, eh, ella té un apartat, que en diu En una vida anterior, mm -hmm. a la, eh, té una pestanya a la part superior del bloc, que allà hi recull eh, apunts provinents d'un altre bloc que ja no és actiu, no? i sobretot allà, més que no pas en aquesta fase doncs, hi trobàvem, per exemple, mals usos lingüístics no? Vull dir, allò que, que, que denunciem contínuament perquè doncs bé el, el nivell lingüístic del país en alguns casos s'ha quedat en estadis molt embrionaris mm -hmm. eh? molta gent no ha pogut tenir-hi accés i altres, tot s'ha de dir, hi posen molt poques ganes i moltíssima indiferència, no? I no tenen cap mena de vergonya, doncs, a retolar públicament coses que segurament en castellà no farien. Això no vol dir que en castellà no es facin faltes, també en trobem, però moltes vegades estem farts de trobar retolacions que dius això, ni ganes de saber com s'escriu, no ignorància, no accés a la cultura, sinó ni ganes, no? Tant som fotisme doncs denunciava també alguns d'aquests casos, però hi ha una mica de tot, eh? Vull dir, en treballa en diferents projectes que també també ho comenta i el, el blog va recollir una mica tota aquesta activitat. No sé, ella, si voleu, es descriu una miqueta eh, com a presentació al costat d'aquesta pestanya que deia de, en una vida anterior Sí. diu, en aquest blog, o ho escriu amb C i diu, o blog amb G, el que sigui, penso anar publicant apunts sobre la meva feina com a traductora i correctora, sobretot, però també d'altres coses que em passin pel cap. I aquí explica allò del títol. Uh, el títol ve del mercat de llibres de vells de Sant Antoni, a Barcelona, on un dels venedors fa temps que t'he posat aquest cartell on deixa ben clar que els llibres no són sempre per llegir-los, i així és el meu ofici. Treballo pensant en els futurs lectors, reals o imaginaris, però també hi textos que no sé si me'ls arribarà a llegir ningú. Uh, ah, podeu afegir comentaris a qualsevol post però heu de fer clic al costat de la data allà on generalment diu no comments el uh, WordPress és així i jo no en sé prou per canviar-ho eh? <ríe> curiosa, anècota, doncs la gent de lletres que a vegades som, com dic jo, d'extrema lletra i amb això de la informàtica sembla que en sàpiguen molt però tenim a aprendre bastantes coses encara. ens posen eines al davant moltes vegades que no sabem utilitzar del tot, tenim una idea un petit... De tot se n'ha d'aprendre en aquesta eh? vida per tant, l'Anna Gisterri, en aquest sentit, és uh, sincera, eh? sincera en, en tots els aspectes, sincera a l'hora de... Sí, sí, eh? sí. I honesta, sí, I honesta. Més coses, Xavi. Més coses, doncs mira, si voleu podem llegir el darrer apunt, és del 18 de novembre, per tant també fa uns dies, eh? mm -hmm. fi, mitjans, finals de la setmana passada, no? Uh, I veus, és una altra citació, eh? vull dir, el primer va ser i aquí torna a ser-ho. En, en aquest cas, la citació textual diu... En un mitjà de comunicació, comunicació s'hauria de partir de la base que aquella persona que no té una competència molt bona de la llengua, de la llengua que sigui, en aquest cas de la catalana, se li ha de recomanar que es retiri d'aquesta funció fins que no tingui aquesta competència. que les cometes. Qui diu això? Joan Martí, president de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, en unes declaracions a RAC1 que els han servit per anar a fer embollir l'olio tot el dia. Eh? Vull dir, si ho recordeu, la setmana passada va haver-hi una mica de renou interessat eh, a fer doncs, eh, molt, de, molt de sofret i molt de soroll amb aquesta frase que jo trobo del sentit comú més bàsic, no? perquè no crec que, que cap periodista de l'estat espanyol doncs, eh, pugui demostrar i lluir una incompetència lingüística flagrant com sovint no ens trobem que, que passa en català amb, amb mitjans eh, potents, eh, mitjans públics potents. Aleshores, ella es fa ressò d'això, diu, ara podria afegir algun comentari fent broma sobre el risc que, si n'aprenen massa, pot ser que els corretors ens quedem sense feina. M'agrada la ironia, eh? va destil·lar una ironia al llarg de tot el bloc, en diferents punts. Diu, però és que he vist algunes coses eh, de licensats en periodisme que m'han deixat guerra ativada. Ah, i que consti que també passa amb el castellà, allò que dèiem. Eh? Uh -huh. Per exemple, l'altre dia em vaig fixar en un paràgraf d'una notícia del País... Uh, en lloc de llegir en diagonal, però en lloc de llegir-lo diagonal i sense filomasòpic em sembla que no se'n salvava cap frase o sigui que, evidentment, com a professional de la llengua, en aquest cas catalana, però si hagués estat de la llengua castellana, probablement no hauria tingut tanta feina, però, diguem que denuncia aquestes qüestions, com, com moltes altres, no? Mm. Per tant, ve eh, una visió un tant diferent d'algunes qüestions, un tant diferent, un, un tant eh, reflexionada d'algunes qüestions que aquests dies de qüestions que darrerament han estat en debat públic i, en, i que han generat força polèmica, sobretot per exemple, aquesta darrera punt que ens, ens explicava ara en Chevy Mir. Ella hi fa gala de la seva profe professió i, i li agrada, no?, d'alguna manera eh, fer valdre els seus coneixements per analitzar la, les notícies, al món que l'envolta, no? Home, no ho sé si, si en fa gala. Vull dir, simplement jo penso que deu ser la seva professió, no la conec personalment, eh? no te'n puc dir gaires coses, mm. però jo m'imagino que senzillament és el bloc d'una persona que has de dir això i que, bé, destaca... Vull dir, no sé si és ella que fa gala d'això o són alguns mitjans que han fet gala de sobredimensionar unes paraules tan carregades de sentit eh, comú com les d'aquesta persona de l'Institut d'Estudis Catalans. Vull dir, no mm. sé qui és que infla què o que, o que demostra què, no? També. Més característiques del bloc que puguem destacar, que potser doncs, no les trobem molt sovint, i en aquest cas estan bé, no? Per exemple, la possibilitat de la subscripció... Eh, és allò que quan llegim els blocs hi ha eines que et permeten eh, que una, una eina informàtica et avisi de vegada que hi ha algun canvi. Eh? No, mm -hmm. En alguna ocasió ja ho havíem contat. Sí, els, els RSS, RSS, no? RSS, exacte. Doncs en algun cas hi ha algun bloc que eh, té una petita finestreta o un petit requadre que facilita això. Diu, cliqueu aquí si voleu estar subscrits, no? I així, doncs, si no saps que és un lector de RSS i no coneixes gaire el tema, doncs et facilita una mica la feina eh? i això està bé. Mhm. Mm també incorpora en una finestreta les darreres, la darrera mitja dotzena d'entrades que ha fet el Twitter. També fa servir aquesta eina del Twitter, que és un microblogging amb missatges de fins a 140 caràcters. Sí independents de, del blog es publiquen en un altre lloc però tens possibilitat d'incorporar-ho i gràcies a això doncs aquest matí mateix eh, he vist que fa potser tres quarts o mitja hora, doncs, ha penjat un petit, una petita nota que havia enllestit un projecte no aclareix encara ben bé quin projecte és però doncs, sabem això, que aquest matí mateix ha enllestit un projecte més coses, quan enllaços, per exemple, eh, alguns dels projectes en què treballa, que havíem comentat abans, és eh, Dialogal, és a l'Avenç i al magazín Shandy. I enllaços també, mm? tant a blogs que ell llegeix, com a blogs que eh, ell agraeix que l'enllacin. Eh? Vull dir, gràcies a aquest perquè m'ha enllaçat, eh? diu mm? que existeixo, doncs jo li torno el favor. Mm i d'altres que ella el llegeix, encara que, la, que no, potser no l'enllacin a ella, doncs ho fa constar, no? Deixa'm fer un, un apunt només, ara es Escarre repassava això del Twitter, l'últim apunt del Twitter diu que uh, uh, ell diu que a les 11 parlaran del meu blog a Ràdio Orange, eh? Uh, hi és hi arribat, és, hi és el de Twitter que ha sigutat. <laughs> és a dir Esperem que... Esperem si... que ens estigui sentint i veient potser a través de la, de la webcam. Ostres, doncs vaig a apuntar a la webcam. Si ens està veient i en... si ens està veient uh, que si connecti, que no, no, la, no la veig. Això, interacció absoluta Absoluta, amb l'usuari, amb el bloc d'aire i amb tothom. I a més a més, si vol, 93, 7, 95, 79, 12. Vinga, 93, si 7, 95, 7912. Probablement hauré dit moltes, eh, hauré dit moltes bestieses eh, i m'agradarà que vinguin a, a, a, a, bueno, a explicar les bestieses que he dit. Per tant, si ens està escoltant ella o algú que ens estigui escoltant gràcies en aquest Twitter, doncs eh, ens agradarà molt poder parlar amb, amb ell o ella. Eh, M'ha fet gràcia ara quan estaves parlant, m'he els als Twitters i dic, dic, però això parlem de nosaltres. <ríe> eh. Home, és la importància justament d'aquestes eines. Vull dir, no són mm. eines per uh, decoratives, com diu ella per posar-les al blog, sinó que en un moment donat doncs, et permeten tenir un contacte directe. És a dir que el que jo he fet és, aprofitant que ja tenia el Twitter, enviar-li, com que jo també tinc, un missatge directe mm -hmm. que en alguns casos, si tens el dispositiu preparat, doncs, encara que no estiguis a la xarxa, pot envisar a través d'una SMS al mòbil, no? I per tant, el contacte és immediat, permet donar un toc d'alerta i dir, ei, no ens coneixem de res, però farem això. Mm -hmm. Doncs, uh, encantat de conèixer-la, si, si ens està escoltant o si té previst fer-ho al llarg de, de les properes hores. Uh, més coses, uh, Txemir. Més cosetes, doncs, eh, això, a part d'aquests enllaços, eh, com sí que és més, més habitual potser en d'altres blocs, eh, sistematització per categories d'articles... Mm -hmm. Són, són diverses, en recordo unes 15 o 20 potser, si vols comentar-ne alguna podem fer-ho, sí. però si no, doncs és la típica classificació allò que dèiem l'altre dia, de paraules clau de descriptors que expliquen una miqueta de què va, jo, no? Vull dir, si és la feina, si és la, la llengua, si és un projecte, mm. si és el que sigui. No? Uh, a mi m'agrada sempre mirar uh, quines són les categories que sí. més apunts tenen. La que més apunts té és l'ofici. L'ofici, segueix la categoria cabòries, està molt bé, eh? l'ofici, les cabòries, després ve la, la blogucosa, eh? la... suposo que és quan fa referència als blocs, sí, sí, sí. després eh, nyaps i pífies, eh, vist, llegit, bueno, en tot cas, aquestes són lapidari, que són algunes de les categories que eh, més es van repetint al llarg del, dels seus apunts, no? Doncs això, no, és pràctic això de les categories. Sí que també, està molt bé, sí. Perquè, a més, uh, unifica interessos, és a dir, en un bloc, uh, en aquest cas ja és bastant específic, bastant temàtic, però tu pots tenir accés a un bloc on hi ha moltíssima informació i, doncs, si cliques a una visites a una categoria, trobes una sèrie de, de, de, de punts que tracten una qüestió i allà tens unificada tota la informació i, per tant, és... Mm és una mena de base de dades que vas construint en els textos, no? Igual pots estar llegint el seu blog i, i doncs vols interrelacionar-te amb, o la, la, la seva manera de fer, la seva manera de pensar te'n vas a Cabòries i dius, ostres, quines són les, això, les dèries les Cabòries d'aquesta autora no? doncs vinga, te'n vas aquí i, i, I pots anar fent un seguiment i no t'has tot el blog, exacte. Mm -hmm. mm -hmm. I res més. I una, una altra cosa que m'ha fet gràcia també és un apartat que inclou ella, finalment, eh, que es diu carpeta de retalls. En aquesta carpeta de retalls està bé perquè això pa, ens passa moltes vegades a la gent que tenim blogs, no?, que veus una cosa i dius, ostres, això estaria bé parlar-ne, però o no tens temps o no acabes de trobar la manera de construir el text o d'arrodonigaré la, la idea i quedes una mica allò, els llims, no? Mm -hmm. I dius, no em faig ben bé un apunt, però sé que hi ha alguna cosa. Doncs ha trobat la manera, a través d'una eina del Google, de, de comentar aquests retalls, no? Vull dir, hi ha això, ja està, apuntar-ho, fer una pinzellada, però no acaba de convertir-se en un apunt... Uh -huh. I això no vol dir que no l'interessi, li no? Vull dir, tens a veure aquesta mena de calaix de sastre, la sí. carpeta de retalls, literalment, com en diu ella, i allà hi cap una mica de tot, no? Mm. Uh, que és coses que no saps ben bé on ubicar, o que no tens sense fer, doncs el col·loques en aquesta carpeta de retalls. Està bé, està bé, perquè acaba de completar sí. una miqueta un bloc que ja és prou complet per si mateix, no? Exacte. Jo, en aquest sentit, uh, destaco, si em permeteu fer jo un petit encís, destaco tot aquest, de tot aquest bloc uh, una fotografia. La, de, la dels llibres de verbs d'en doncs, Xuriguera. Jo penso que algú que té l'encert de posar una fotografia d'un llibre que ha format part de la infantesa de bona part de la meva generació... Ui, els... Infantesa i molt més, eh, que hi ha, hi ha gent que encara ho fem servir, això, eh? Per sí, sí, home. Sí, bueno, però vull dir que com a mínim de la infantesa, saps? Com a mínim. Doncs ja, ja està prou bé, eh? Aquell llibre verd, estrany, que al final, doncs a uh, alguns li vam acabar agafant una mica de ràbia al llibre en qüestió, o sí, sigui, home, ens unes catejades per culpa del llibre de nassos. Uh, però, bueno, en tot cas, uh, jo penso que val va la pena. Crec que és un blog molt interessant, no és pesat de llegir ni molt menys, en blogs que es tenen a punts molt llargs, aquest no és el cas, i, i, que, i que centra molt bé uh, els seus objectius i, sobretot, la temàtica que li interessa tractar. És no? Taword Press no sé si és de les plataformes més dinàmiques o més dúptils, eh, pel que sembla no gaire, perquè si no probablement ella hagués sabut eh, doncs canviar on posar els apunts i no, no ho ha sabut fer, vull dir que igual és un d'aquells llocs on ha jutjat un bloc no acaba de ser del tot rodó. No sé si tens relació no. no, sí. Eh, no és que el domini molt. Tinc, sí que tinc entès que Wordpress és de la gent que, que domina bastant la informàtica dels preferits, perquè et permet fer moltes coses. Una altra cosa és que tot allò que permet la gent ho sapiguem fer. Vull dir que sempre hi ha d'haver un petit aprenentatge, no? Mm. I publicar, sí que és molt intuitiu, molt intuitiu i molt senzill. Ara integrar elements o treure el màxim suc de les coses o tot això home, doncs a vegades sí que requereix una mica més d'aprenentatge, no? Però jo, pel que sé, pel que m'ha arribat Wordpress és dels que més eh, possibilitats dona, això sí Doncs ja ho sabeu, si esteu pensant en obrir un blog Wordpress pot ser una bona eina, més i la web en pot ser una altra i a partir aquí hi ha molt, moltíssimes més. Eh? Les Aranyautes, per la o sigui, gent de... Això, prems, eh? Eh? Uh, el, el Blogspot també és un Blocspot altre. El Blogspot a nivell mundial, i després, doncs, eh, blocs, blocs Català, no? Adherits a, a premsa, també. Vull dir Per exemple, a part dels de, de Vilaweb com a diari digital, doncs, l'Avui també té blocs propis, mm -hmm. després els de directe també tenen blocs propis, i hi algunes publicacions, o Singular Digital, o d'altres, que també doncs, donen mm -hmm. aquesta opció. Doncs ja ho sabeu. Eh, Animeu-vos obrir un bloc i sobretot a mantenir-lo viu. Obrir-lo és fàcil. El fotut és mantenir-lo viu. Eh? Obrir-lo és molt sensible, ja eh? apuntes i ja està. Altra cosa és que després aquest blog sigui dinàmic i que realment generi expectació eh? o generi interès a allò que, que cadascú li ho escriu. Xavi Mir, moltes gràcies. A tu, com sempre. Fins la propera setmana. A reveure. A reveure dos quarts i cinc minuts.